Ayat ayat macam macam Ayat dah Maju musliman maju Mutiara, mutanawi, lihim, mutanawalihim, mutana, walihim. Mutana walihim, mutana, mutana walihim. وراها باتو يوينو ويسيره طيب بس جالا خير بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمنا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وإن شاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 yang ada dalam Syaikh Bukhari. Kalau Alimul Bukhari Rahimullah Taala, bab buka Allah Taala, walakat yasser nAl Quran nAl dzikri fal mimuddakir. Jenuh kami telah mempermudah Al Quran. Untuk dzikir sebagai peringatan sebagai maqaloh, fal min muttakir maka adakah orang yang mengambil peringatan? Fal min muttakir ini lebih dalam maknanya daripada fatadak atau fal jadadak Untuk seperti ini lebih dalam maknanya daripada fiil amr seperti fal antum men itu seperti itu lebih dalam daripada intahu berhentilah kalian lebih dalam maknanya dengan bentuk isti'baham seperti fal antum men tahun min mudakir lebih dalam maknanya daripada fa tadhakkaru athaw fa tadhakkaru dan yang semisalnya waqala nabi sallallahu alaihi wasallam kullun muyassarun lima khuliqalahu kullun muyassarun masing-masing dipermudah lima khuliqalahu untuk apa yang dia itu diciptakan baginya Kalau seorang diciptakan kepada kebaikan, maka dipermudah untuk menerima kebaikan. Kalau diciptakan untuk kejelekan, maka diberi kemudahan untuk menjalani perkara yang selek. Yukalu dikatakan, Yukalu dikatakan muayasarun muhayyaun. Muhayya disediakan atau tersedia kulusayin muhayya segala sesuatu sudah disiapkan sudah dipersiapkan namanya muhayya <tuh> muyassar mananya muhayya dipermudah sudah diberikan persediaan pada masing-masing apa yang dia diciptakan baginya Maka kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa diberikan kemudahan Untuk menerima al-hak Doa inilah yang harus nanti kita Lakukan Agar diberikan kemudahan darah menerima al-hak Kenapa? Karena tanpa kemudahan darah Allah subhanahu wa ta'ala Soalnya akan bisa Menurutkan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diserahkan. Waalaikumu Jazakumullahadzalam Taala. Jadi saya ta orang tabiik. Ya seronak Quran abilisanik. Maknanya hawwana alaika. Kami permudah Al Quran dengan lisanmu Maksudnya kami apa kami peringan. Hawwana kami berikan keringanan bacaannya atas kamu. Hawwana yawwinu tahwin Memperingankan Atau memperingan Maka kami telah peringan Kami ringankan bacaannya atas engkau Itu mana? Yasarna al-Qur'ana bilisanik Kemudian telah sebutkan Muyasarun bita isirillahi Dipermudah bagi orang yang diberikan oleh Allah kemudahan. Wakala matarun alwarrob rahimullah taala walakat yasr nul Quran alidzikri fal min muttaqir kala hal min taalib ilmin fayuana alaihi. Kenapa dia baca fayuana? Elak. Karena kedauluan apa? Hal. Hal itu tolak kerana kedahuluan hal talabi hal min talibi ilmin fayu'ana alaihi apakah ada penuntut ilmu maka dengan upaya untuk penelut ilmu maka dia diberi pertolongan atas upayanya mencari ilmu itu mananya bahal min muddakir Hal men talib ilmin adaka orang yang mencari ilmu maka ia akan dipermudah atas pencariannya. Kami kuat maka dengan demikian sebagaimana yang akan kita lewati dari kalamnya Sya bin Bas seorang harus benar-benar memiliki azam. Azam tekad yang kuat kesungguhan bukan setengah-setengah. Ya kan? Bisa Juga mahu orang setengah setengah, tapi nanti akan kuatkan semakin lama semakin kuat semua. Lebih abdul, lebih mulia, lebih baik lagi orang harus memiliki kesungguhan, keseriusan. Maka dengan kesungguhan dan keseriusan akan dipermudah atasnya atas apa yang dia usahakan dan teranya adalah mencari ilmu. Berkata saya bin Bahasa rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan beberapa ayat di atas dan juga hadis yang telah kita lewati. Kullun miyassarun lima khulikolahu. Wahada min rahmatillahi azza wa jal. Wahada dan ini ayat dan juga hadis yang telah kita lewati ini. Min rahmatillah termasuk dari rahmatnya Allah. Termasuk dari kasih sayangnya Allah azza wa jal yang dilimpahkan kepada hambanya. nya Untuk arti sebagian. Wa ja'ala min rahmatillah oh, azzawatil analla yassaruhu. dan mer kembali kepada Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempermudahkan Al-Qur'an lil ibad bagi para hamba. Wa ja'alau Al-Qur'an dijadikan oleh Allah fi mutanawi lihi Fi mutanawalihim. Semak tanawal, kan mutanawil. Allah menjadikan al-Quran fi mutanawalihim. Artinya, Quran ini enggak sulit untuk didapatkan, untuk dihafal, untuk dipelajari. Kenapa? Karena telah tadi disebutkan bahawa kita sernal Quran. Kami telah mempermudah Al Quran, Lir Zakri. Jadi ini kalam yang bukan kalam sembarangan, tapi kalam dari Allah swt. Maka benar-benar Quran ini adalah sangat gampang. Tapi dengan syarat, syaratnya apa? Ila sodaku fihibdihi wa fahmihi. Syaratnya apabila mereka sodaku memiliki kejujuran dalam menghapal. Al-Quran tersebut dan memahaminya. Balasannya: Yaseorohulahum Subhanahuwataala. Allah mempermudah bagi mereka. Allah swt mempermudah bagi mereka semua mereka yang tadi memiliki kejujuran dalam menghafal dan memahaminya. Mana jujur? Ini perkara yang sangat istimewa. Bukan sembarang orang mengklaim jujur kemudian akan Bisa menerapkan sesuai dengan apa yang diklaim Kenapa kadang Seorang itu sudah didahulih oleh awal nafsunya Didahulih oleh perasaannya Sehingga apa yang tertera dalam Al-Quran tanggapnya tidak cocok dengan seleranya Harus upayanya untuk diselewengkan Diarahkan kepada apa yang selaras Dengan awal nafsunya Dengan kebiasaannya Yang menyelisih syariat dan betapa banyak kelakuan ini yang telah dilewati oleh alul kitab. Dari kalangan Yahud. Karena selera mereka tidak sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Ya kan? Ditahrif. Ayat-ayat Allah ditahrif dalam ayat yang sebenarnya Taurat. Yang tidak tahrif, diselewengkan. Demikian juga Nasarah. Demikian juga kaum Muslimin bertambah banyak mereka mentahirif menyelamakan makna Al-Quran dari Makna yang benar kadang menggunakan kaidah yang sering kita sebutkan dalam mesyuarat kita ini sejak dahulu bertahun-tahun sering kita sebutkan dan itu long dihapal yang disebut dengan ta'wudh atau ta'wadid kaedah mereka pakai apa kajianya kulnasin, awhamat asbiha, awilhu aw Tafwid tuhwarum, tanziah, seluruh nas yang mengesankan serupa dengan makhluk, tawil lah. Kalau enggak, serahkanlah maknai dengan kau maknai dan bertujuanlah untuk mensucikan Allah. Kaidah ini dengan sebutan kau itu ya. Untuk semua apa yang mereka terkesankan serupa dengan makhluk langsung ditawil. Kalau enggak mampu tawil, ditafwid enggak ada apa-apa tentang maknanya lalu dinisbatkan kepada salaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini bukan jujur maka dikatakan idza sadaku fi hifzihi wa fahmihi yassaruhu lahum subhanahu wa taala terlebih lagi di 17 ayat abdu fi wal istifadati minhu hasal khairul alim jika seorang hamba ini jujur dalam menadaburi Al-Quran Mengambil faedah darinya al-khairu, Kebaikan terhasilkan untuk dia Kebaikan yang agung Al-ilmu yang besar Ilmu yang berbarakah Al-mubarak Itu semakin juga Hapalan terhadap Al-Quran Jika terpenuhi syaratnya Mendapatkan ilmu yang agung Yang berkah Maknanya itu perhatikan ya, jawab kita harus selangsam benahi niat. Bersabar perhatikan jangan main pulpen. Kita harus membenahi niat dan niat yang baik inilah yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya kan? Jadi kawan-kawan semuanya datang dari jauh menuju ke tempat ini. Ia adalah, adalah niatnya untuk membebaskan diri dari kebodohan dan dari kesesatan dan dari banyaknya manusia yang telah tersesatkan. Jojo ke sini, dari apa? Ya kan? Demikian juga kita tersibukkan dengan hari demi hari darah kita berupaya untuk sabar dalam menempuh ilmu ini. Semuanya adalah harus dilandasi dengan niat yang tulus. Kalau dia akan menjadi pemberang. akan menjadi pemberang. <coughs> Mau dikatakan tadi, idza sadaqu fi hifzi wa fahmihi yassaruhu lahum subhanahu wa ta'ala fa idza abdu fi tadabburi wa istifadah minhu hasal lahu al-khairu al-'azim wal 'ilmu al-'azim al-mubarak wa hakad tidak Tetapalagi hmm. beliau fal muhim, maka yang terpenting. Fal muhim maka yang penting as-sidku fithalika jujur fithalika isimusara fithalika ini kepada tadabur istifadah menghapal mendadaburi, mengambil faedah darinya memperhatikan apa yang dalam Al-Quran ini yang terpenting adalah as-sidku bohong dan sidik ini bukan sekedar dalam ucapan tidak bohong tapi lebih luas daripada Sekedar ucapan tapi juga Sidik yang lebih Paling didepankan adalah Setelah ngomong jujur Penerapannya juga Pas Coba kita baca kitabnya Ibnul Qayyim Tabul Fawaid, Tentang mana sidik Jadi sidik ini bukan sekedar cuma dalam masalah Ucapan kita jujur Bahkan dalam fiil Jangan nah, perbuatan juga harus jujur. Demikian juga banyak di bentang kalau semak bil dalam masalah ini. Manat sitak tadi. Jadi diilmui, ditaburi kemudian diterapkan, diamalkan. Bukan kalau ketika kita mengatakan Quran adalah manasiban terbenar, masih paling terlurus setelah berbenturan dengan selera kita kita tinggalkan kita ambil manusia yang lain Metode yang lain ini bukan sitik berbicara tadi tidak berguna kenapa? Karena kita dibatalkan dengan fiil yang lain mada katakan fal muhimat sitiku fi dhalika wal hirsu wa ragbatu satiqatu fi hibdi wa fahmihi wa lo wa ala yu'inu bernyata ya'in a'ana yu'inu a'ana yu'inu af'ala yuf'ilu jadi yang paling terpenting adalah al-khiris memiliki kesemangatan, rogbah, benar-benar keinginan yang sadiqah, keinginan yang sadiqah, yang tulus. Dalam mengapalnya, memahaminya. Dan Allah Jalla wa'ala akan menolong atas kejujuran tersebut, dan akan mempermudah Yesiru subhanahu, dan akan memberikan kemudahannya. Inilah yang kita minta kepada Allah, kita diberikan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Allahu Akbar. Dan sampainya sahara ini kepada kita dari beliau Rohemul Taala dan mendapatkan peringkat kubul diterima oleh hamba Allah di muka bumi ini dari kalangan para muahidin tiada lain karena berangkat dari kejujuran beliau Rohemul Taala. Walanuzzaki Allah Alhadan. Nasi buka dalikah? Walanuzzaki Allah Alaih Alhadan. Jadi kita punya Dugaan seperti itu Beliau adalah jujur Sehingga sarahnya beliau ini Mekbul indah halusun nawal jamah Diajarkan Ya kan dipahami Dan upaya untuk diingat Dan untuk disampaikan lagi pada yang selanjutnya ini semuanya adalah Karena Berangkat dari kejujuran beliau Rahimahullah ta'ala dalam memahami Al-Quran Mendadaburinya Mengambil faadah darinya, abum. <tuh> Padahal zaman yang sangat asing zaman seperti ini. Rata-rata manusia yang berkecimpung dalam dunia kepemerintahan ataupun hidup bersama, bersama pemerintahan rata-rata adalah jarang yang selamat dari kelurusan. Dan beliau rahimullah taala masuk mufti am. Juru fatwa umum untuk negara Saudi Arabia Ya kan Dan beliau bukan termasuk orang yang terkondisikan Oleh awan nafsunya penguasa Ini jarang didapati Di muka bumi ini Orang yang berkesimpung dengan dunia pemerintahan Dalam walaupun dalam urusan agama Kemudian tidak terkondisikan Ini jarang didapati Tapi tidak dapat Alhamdulillah rahimallah ta'ala Saya Bas Pertama beliau bukan terkondisikan orang yang dari sekelilingnya, dari para penguasa. enggak mengikuti awan ofsinya penguasa. Maka beliau itu kalau saya membela Allah Ta'ala. Saudi Arabia, Saudi Arabia. Ada apanya kalau enggak ada para ulama? Ada apanya kalau enggak ada para ulama? Ya kan? Ada apanya? Kata beliau, kehamilan atau akan menggabannya prediksi? Dari para penguasa akan membela enggak ada katanya. Tapi yang kita berikan prediksi. Untuk membela para amal agama Allah adalah ahlul ilm. Dan kita lihat di negeri kita ini. Bagaimana para mereka yang. Dianggapnya ahlul ilm kemudian dekat dengan para penguasa. Semua kekufuran. Semua kerancoan pemahaman. Diperjuangkan oleh mereka. Nah itu. Maka tidak gampang. Bukan semua orang mampu nggak tergoyahkan dengan situasi yang yang ada karena namanya BIA lingkungan ini benar-benar sangat berpengaruh yang paling nomor satu itu lingkungan ya <tuh> ya Allah makanya itu sekeliling kita siapa keseluruhan alul haier makanya lah kita harapkan kalau nggak ya akan berpengaruh buruk itu lingkungan Perhatikan di situ. Kala al jami Siapa jami namanya? Muhammad bin Uq. Apakah ta'ala. Terimutnya Syekh bin Bas. Soal. al Hal min talibi ilmin fayu'ana alayhi. Hal min talibi ilmin fayu'ana alayhi. Si pertanyaannya. Hal maksud bihi al-hifdu. Abil maksud bihi al-tadab buru. Adakah menurut ilmu? Lalu dia akan diberikan pertolongan atas apa yang dia cari, berupa ilmu. Apakah maksud dengannya ini adalah mengapal? Atau maksud dengannya adalah mentadaburi? Yang diinginkan dengan tol ibu ilmu ini adalah mengapal saja atau mentadaburinya? Jawabannya beliau, al-umum. Umum. Umum. Yakni, ia mengapal, ia mentadaburi. Bukan cuma menga mengapal saja. Jadi mencari ilmu ini bukan cuma sekedar menghafal saja, tapi juga mentadaburi, mentadaburinya sekalian. Maka dikatakan al-umumu, iaitu yani mencakup dua-duanya, ya menghafal, ya mentadaburi. Bagaimana mentadaburi Al-Quran, sedangkan itu adalah bukan bahasa kita, ya kan? Di situlah kita tertutut untuk apa mempelajari ilmu alat yang dikenal dengan nama ilmu loga Arabia untuk meluruskan lisan kita kalam membaca Kalamnya orang Arab. Dananya dalam dan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Maka kita tertuntut untuk tertuntut untuk memahaminya. Loga Arabia ya ini. Kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Hikam fi al-Ahkam paling terakhir pembahasan beliau tentang masalah istihad. Syarat yang paling terasas adalah paham bahasa Arab. Orang itu boleh masuk dalam Medan istihad. Nah itu, anda baca di sana dulu, pernah terlewati di situ, dulu. Berapa lama kita enggak memantau baca al-ekam? Barang terakhir, syarat yang paling terasas, itulah untuk orang itu upaya untuk memahami Al-Quran mentadbirinya. Kalau enggak punya kemampuan, karena berusia terbatas, ya minimal Menghadiri majlis ilmu. Bersabar. Duduk untuk mencari il ilmu. Mengatakan al-ulumu al-hifdhu min al-ilm wal fahmu a'damu. Menghafal termasuk ilmu dan memahami lebih besar daripada cuma menghafal. Kemarin telah dilewati ya, kawan. Siapa ingat? Dalam dars Kita kecil setelah Isa. Tepat apa kemarin? Tepat namanya. Tepat apa deng ini? apa tadi? Wasoya. Ayo nah, ingat. Sebab tulisnya. Syek Muhammad Saakir. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Syek Ahmad Saakir. Beliau juga mengatakan dalam itu tersebut, yang sering kita pelajari dulu belum selesai. Karena kita jengkel. Belajar wasoya, wasoya, wasa setelah selesai satukan sekali yang diajari malah wasoyanya di enggak di larukan enggak digopres jengkel kan kita berhenti. Berjarwa soya wa soya wa soya setiap Jumat, Selasa. Ya Masanya kan? semuanya enggak digopres. Ya rokok, ya apa, ya apa. Masaya apa? Sing rokok sing apa? Maka masanya nyel diwasanya biar di. Sana ditumpuk di bukit sana di lemari sana. Apa? Ayo. Kenapa saya berhenti enggak mengajar masanya setiap salat setiap salat setiap, apa, setiap Setelah Isa dari Jumat karena sudah jengkel, Belajar coba saya wazoya wazoya ternyata apa? Hah? Cuma dalam kertas. Maka beliau di sana juga mengatakan Bahawa saya yang paling terkedepankan adalah memahami, bukan cuma menghafal. Maka di sini juga demikian, wal fahmu Tengok. Perserikat antara beliau Syekh Muhammad Zakir dengan Syekh Bin Bas tak berbeda dalam memahami tentang perkara, mencari ilmu yang penting-penting adalah faham, lebih ahadom. Terlepas cuma menghapal. Ya kan? Warasul ilm, warasul ilm, wal'qur'an. Quran, ilmu. ilm, poros ilmu, warasul ilm dan lantas ilmu yang paling mendasar adalah Al Quran man arada alilma fa lidab fa lidab lilqur'ana wa yal wa yalatani wa yalatani wa ini fi'il yalatani itu ah ayo antum ikut mm masuk dengan apa arab illah ayo itu namanya apa fi'il mudhari' maksud dengan membang harful illa falyatani i'tana ya'tani i'tinaan perhatikan situ maka barang siapa yang menginginkan ilmu agar supaya dia mendadaburi Al-Qur'an dan memiliki i'tina memiliki kepedulian dengan Al-Qur'an baik berupa khifat, hafalan wa dan maka dan beramal tengok wa amalan wa mudzakaratan apa itu mudzakaro ya seperti ini namanya mudzakaro Majlis-majlis kita, majlis-majlis mudhaqaratul ilm. Faham? Jadi pada siapa yang ingin ilmu, maka supaya dia mentadaburi Al-Quran, dan memiliki kepedulian, memiliki ikhtina, memiliki open dengan Al-Quran, dengan cara mengapal, mentadaburi, dan beramal, dan mudhaqarah. Nah mudhaqarah seperti kita ini namanya mudhaqarah, ada yang membaca, ada yang menyampaikan, itu namanya mudhaqarah, mudhaqaratul ilm. Faham Faham itu? Saling tazakar, saling ingat-mengingat, saling Wajang mau wajangi itu namanya Mudhakaroh Kenapa itu? Ah. Jadi majelis itu adalah majelis, bahasa jawanya majelis Sinau nah. Mudhakaroh Wakana ilmu sahabah aksaruhu aksarahu Kullahu minal quran Wakana ilmu sahabah dan adalah dulu ilmunya para sahabat kebanyakannya bahkan seluruhnya dari Al-Quran. Yang orang cianya abadum layah fatilah hadisah. Kali lapan. Sebahagian mereka di dalam mengapa kecuali hadis-hadis yang sangat sedikit. Khalid bin Walid. Seorang apa? Panglima. Hadisnya paling lima atau enggak enam. Apa? Tapi ilmunya banyak. Dengan Al-Quran. Lakin nafahahumullahu bi'ilmihim. Umar. Ratala Anhu. Abu Bakar Ratala Anhu. Bagaimana termasuk dari kalangan Maksirin. Tahu Maksirin? Maksirin adalah para sahabat yang mereka riwayatnya seribu ke atas. Cuma tujuh orang. Yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Ratala Anhu. Abu Bakar dan Umar. Tapi ya Pak. A'lamu. Nas. Bahasa Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Juga Umar, ilmunya Masya Allah. Tapi ada cuma sedikit. Kenapa? Karena dari Al-Quran. Maka dikatakan, Aksaruhu, aksaruhu, bahkan kullahu minal Al-Quran. Ilmunya para sahabat. Lakinna fahumullahu biilmihim wa inayatim bi kitabin azza wa jahl. Tapi Allah memberikan manfaat kepada hamba Allah dengan ilmunya mereka dan dengan kepeduliannya perhatiannya mereka dengan kitab Allah Azza wa jala. maka bersyukurlah ya yahwa dalam majlis kita ini hari demi hari ditekuni ada dari kalangan kita yang dikatakan muhaffid Al muhaffid ya ini seorang yang open dan telaten bagaimana menjadikan anak itu hafal Al-Quran Setiap hari setor itu namanya ada muhafidhnya. Seperti Akhuna Abdul Allah. Seperti Akhuna Mus'ab dan lain-lain itu namanya muhafidh. Lepas? Yang berupaya untuk mencurahkan waktu dan tenaganya demi anak-anak biar hafal Al-Quran. Mau ditaruh, ditukar dengan apa? Mau tukar dengan apa? Itu sudah kedudukan yang paling tertinggi. Setukar dengan dunia sekur pendonya berparta, itu enggak berarti. Enggak berarti. Sekur pendonya ini. Ya kan? Seper apa nih? Enggak berarti dengan adanya seorang muhafid yang berakidah lurus, bermanat yang lurus. Enggak berarti. Enggak sebanding. Dunia sekur pendonya. Ya kan? Maka orang harus benar-benar memuliakan asalul al-Quran. Mereka meriqa untuk diagungkan, dimuliakan. <tuh> Bagi itu dari kalangan mereka ataupun laki-laki. Jadi berarti kan lagi nafahumullah bi ilmi ma inayati bi kitabillah zawajalhal min talib ilmin fa yuana alaihi. Maknanya man alal al -al Qur'an wa, -wa min afdal al-talabah. Hal man talibi ilmin fa yu'ana Adakah seorang yang mencari ilmu maka ia akan diberikan pertolongan atas apa yang ia cari Maknanya man alal al -al Qur'an siapa yang akbala yubil maju. Untuk membaca al-Quran dan menghafalnya, mentadabburinya. Maka dia adalah min afdhalit talabah. Para talabah yang paling mulia. Talib yang paling mulia. Santri yang paling mulia. Ya kan? Wa ahammit talabah, talabah yang paling terpenting. Wa akmalihim dan ilmu mereka yang paling sempurna. Alasannya, li al-iqbala 'ala al-Qur'an ma'al ilm. Ya kan? Yukta khasyatan lillahi wa ta'ziman lillahi Ataupun yukti khasyatan lillahi wa ta'ziman lillahi Wa muraqabatan wa khafan minhu Wa jiddatan fito'atihi Wa hirsan ala murdhatihi Wa hadaran min ikawbihi Karena ikbal Ikbal itu dari akbala yukbilu Ikbal menghadap ma maju Namanya mukbil Maju Ya kan, bukan mokok bukan berhenti tapi menuju kepada Al-Quran dihafal dan, didadab, dan direnungkannya ditadaburi, maka dikatakan ma'al ilm, nah bersama ilmu ya ini bagaimana mengilmui Al-Quran mentadaburinya maka Quran tadi ataupun dia tadi akan diberi khusya lillahi ta'ala memiliki apa? sifat khusya untuk Allah kepada Allah takziman mengagungkan Allah Muraqabah senantiasa kenapa? Akan, akan mengintai dirinya. Akan memperhatikan dirinya muraqabah. Dia akan memperhatikan dirinya, dirinya akan terasa terus diperhatikan diri sendiri. Kenapa? Karena dia pahamkan Al-Qur'an, pahamkan maknanya. Waqafan min yudhanakan memiliki ketakutan dari Allah taala, wajid takan dan memiliki kesungguhan jihad, kesungguhan. Dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan siapa tadi ya, Pak? Ma'al ilm. Bersama siapa? Ma'al ilm, bersama ilmu terkait dengan Al-Qur'an. Ayani ikhwan. Baik. Bukan bagaimana yang ada di Mesir. Kemarin ada apa kemarin tuh? Hari apa kemarin? Hari apa? Kemarin? Hari, hari Jumat ya Hari Jumat ada kawan Amerika datang ke sini. Hari Jumat Yang siang datang ke sini di sini cerita. Pernah tinggal di Mesir. Muhafidnya sambil mendengarkan anak-anak yang laporan ngeroka Kata kawan tadi, kawan-kawan yang datang ke sini terlihat namanya Abdul Latif Al-Ameriki, Abdul Latif ke madam di sini. Kan? Jadi kita tanya, bagaimana dia tadi Mesir? Nah, di sana ya, yang, yang tukang, meng, tukang apa? Dia tukang tasmi sambil ngerokok dan tak salat. Ya tak salat. Yang rokok sambil ngelekan tasme itu berang rokok. Lakuk, oh no, menungso nengunulah, hiluloh. Itu di Mesir. Maka Mesir dikatakan apa? Dulu kita dengar di Afghanistan. Mesir dikatakan apa? Umul fasad, apa? Induk kerusakan. Umul fasad. Ayo. Apa yang rusak? Perangkat rokok, engkau no. danlah menceritakan tentang ada di Mesir. Kita ke Al-Azhar. Ya Al-Azhar, universitas yang terkenal internasional. Kita dapat di sana orang-orang fusak. Di fakultas kedokteran kita dapat orang-orang yang iltizam patut dengan agama. Kuliah kedokteran orang-orang yang multazim. Tapi di Al-Azhar fusak, ya halik, ya musbil sembarang-sembarang ya kalir tidak usah sekian. Oh no. op ono, tak op-opo ono ono kono. Jadi seorang mobil menceritakan tentang keadaan azhar Berapa yang lalu Beliau meninggalkan sudah 20 tahun lalu, lebih Ya kan nah, Maka kalau itu perhatikan Jadi orang itu memiliki kesungguhan Bukan sekedar apa? Pekerjaan dalam tugas Mentasmi'al Al-Quran Tapi dihitung sebagai perkara ibadah Sebagai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan niat yang ikhlas membutuhkan benar-benar niatnya tahun maka mahat, ini kita katakan oleh kita kalau ini mahat kita katakan mahat al-khairi al-mahat khairi maksudnya apa? mahat sosial ya toh? bukan mahat tijari bukan sismari tapi sosial artinya apa? bukan kepentingan untuk mencari duit tapi Murnimat khairi makanya itu tidak ada pendaftaran di sini Uang sekian, uang gedung sekian Ya kan Tidak ada sama sekali ya kan? Dan mudah-mudahan ini sampai nanti Hari kiamat tidak ada itu semuanya Ini masih dari saya Mudah-mudahan nanti saya meninggal dunia dan melanjutnya Melanjutkannya ini tidak neko-neko <tuh> Dan ini terhitung sebagai Wasiat anayah Siapa tahu umur kita sudah dekat jadi mata khairi bukan untuk bisnis Sifatnya dah tahun. Yang kesempatan dalam masalah duit, masalah harta, yang masalah punjangsan dalam masalah waktu dan ilmu dan tenaga, pesing-masing diberikan kedudukan pada haknya masing-masing. <tuh> Semua yang memikirkan tentang kemaslahatannya dak-dakwa. Mau beri apa? Ini ibaratnya wasiat dari anak. Seberhatikan, anak kunda. Jadi waherson adalah merdhati wahadunan mini kopi. Jadi orang yang ikhwalah Al Quran, memiliki kesemangatan atas keridohannya nanti, dan memiliki kewaspadaan dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi kesemangatan dalam mencari doa Allah akan diberi. Kewaspadaan Dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syarat ma'al ilm Iqbal lalal al-Quran -al Ma'al ilm Maka benar-benar kita tekankan Di sini untuk mempelajari Al-Quran bersama ilmu alat Untuk mengenal bahasa Al-Quran Sehingga siang malam siang, siang, siang malam Hari demi hari tanpa terputus Kita ajari Istilah dengan awal ilmu alat Seperti nahfu, syaraf dan yang semisalnya yang penting jujur. Maka tadi dikatakan fayu'ana alaihi. Fayu'ana ali maka dia diberikan pertolongan atas apa yang dia cari. Tapi perhatikan pertanyaannya. Semua saya. Fawayurbi fil qulub al-khawfa minallahi wa ragba fima indahu wa khasya wa khashyatu subhanahu wa ta'ala maama yahsulun al-ilm. Al-Quran tadi terus akan yurbi Arba yurbi Terus akan tumbuh Dalam mati. Tumbuh apa? Tumbuh Sifat khauf dari Allah Ta'ala Jadi semakin tumbuh orangnya senantiasa ikhlas Dalam mencari ilmu dalam Al-Quran Mentadaburinya, merenungkannya akan senantiasa tumbuh Dalam hatinya sifat khauf Takut kepada Allah Ta'ala Dan sifat ragbah Keinginan dalam apa yang ada di sisi Allah dan sifat khusyiat takut subhanallah ta bersama apa yang telah dihasilkan berupa ilmu, masyallah. Tetanyi kuah. Tapi dengan syarat tadi net yang jujur, hey ya kan, bukan untuk mencari perbendaharaan dunia atau pujiandi di dunia. Pertanyaan dari Orang yang bertanya dikatakan di sini soal -ay ayat yang ya syeikh. Ayat Abdul Qurana wala tetap baruu. Ayat Fatuqililan Al Quran tetap baru maknahu. Mana yang lebih abdul, ya Syekh? Seorang itu menghafal Al Quran tapi tidak mentadaburinya Tapi dia satunya menghafal sedikit dari Al Quran dan mentadaburi maknanya. Dia seluruhnya tapi enggak mendadaburinya. Satunya menghafal sedikit tapi ditadaburi. Maknanya direnungkan dipahami. Al-jawabu <tul> kaunuhu yahfadu wa yataabbara afdal. keberadaan seorang tadi itu menghafal dan mendadaburi terlebih lebih daripada menghafal seluruhnya tapi enggak ditadabur enggak direnungkan, enggak diopeni tentang maknanya. Alladhi <tul> yahfadu wa yakra'u wa la nadaron, Gitu loh. Ngapa Quran? Yang dia menghapal dan membaca sekalipun dalam bentuk nador langsung pakai musaf dan membaca tadabat dan mentadaburi ini dia modal ilmu ini awal ilm amal terbaru ada awal ilm jadi yang mendadapuri itu ilm walaupun nador pakai musaf langsung. Amal ya wah itu. Wajah <tuh> syallahu Hifdzuhu kamilan atau wa idza yusir kamilan Hada khairun ila khairin. Tapi kalau dia menghapal seluruhnya secara sempurna, maka dia dapat kebaikan kepada kebaikan yang lain, kebaikan yang kuadrat namanya. Khairun ila khairin. Kebaikan apa? Kuat, kuadrat. Atau kuadrat. Apa? Kebaikan yang numpuk, itu namanya kuadrat. Ya toh? Ada buduh-buduh kuadrat. Jal murah kap itu masal. Kuat. Kuadrat. Nah. Ini kebaikan kepada kebaikan lagi. Kebaikan yang bertumpuk-tumpuk. Kalau dia menghafal secara keseluruhan. Dan mentadaburinya sekalian. Lakin <tuh> tadaburuhu wal inayatubihi walonatarun afdolum min mujarudil hifad. Bigori inayatina kan tapi mentadaburi Al-Quran dan memiliki kepedulian dengan Al-Quran dari sisi maknanya walaupun nadoran, walaupun dengan melihat pakai mata gini, bukan hafalan. hapalan ini lebih afdol dari semua sekedar menghafal tanpa adanya sisi inayah tanpa sisi apa? mentadaburi dan memiliki kepedulian tentang maknanya ini seperti kemarin yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir dalam kitab puasa yang anda lihat lagi di sana. Ya kan? Lihat lagi. Belum pernah kita sampaikan. Maka dengan demikian berarti kan ya, kita bukan meremehkan orang berlalu Al Quran, walaupun tidak mendalami, tapi upayakan Quran ini bukan untuk tertutup, Tapi untuk diil diilmui. Maka carilah setelah hafal Al Quran, ilmu untuk memahami makna Al Quran. Tapi <tuh>, ya, khu, kita lanjutkan. soal lanjutannya Al-Quran yukad damu alamis lihadil majalis apa mananya apa mananya dar Al-Quran yukad damu alamis lihadil majalis gimana mananya he eh? geliru ayo maaf masjid ni di wangi di wangi pokoknya orang sini Ayo, apa namanya? Masjid nih. Ayo. Apa itu? Ayo. itu namanya Manthadhaburi kalamnya Sya bin Bas. Eh kalamnya orang yang bertanya juga. Ayo, siapa usaha rezeki? Celero. Hey, Ayo mbak Ibrahim, eba? Ayo Apakah Al Quran dihafal itu lebih didahulukan daripada masal seperti ini? Nah, maksudnya saya pinpas ketika itu loh, ketika beliau mengajar. Namanya masles taklim. Lepasnya Abdul mana Al Quran dengan masles taklim seperti ini, kata kata yang bertanya. Apa? Nyaut nyatrun. Itu enggak pasti saja. Baik, nah. Kata beliau rahimahutaala, "Al-Qur'an bukan lebih berat untuk didahulukan daripada majelis semisal ini." Apa itu? "Hadhihi al-majalis ilmin." Ah. Ini adalah majelis-majelis ilmu. Al-Quran tidak boleh kemudian dikatakan Lebih penting Al-Quran daripada menghadiri majlis Taklim Tidak boleh dipahami seperti itu Tidak penting kita menghafal Al-Quran Masa taklim kapan-kapan saja Nah itu bukan Jadi menghafal Al-Quran Bukan kemudian lebih didahulukan Daripada Lebih utama daripada Menghadiri majlis Seperti yang beliau ajarkan saat itu Untuk kitab ini Maka boleh dikatakan Lepas Al-Quranlah yang kadang-kadang al mualaf majlis itu jawabannya lah. Quran tidaklah lebih didahulukan atas semisal majlis seperti ini. Ketika saya berbas mengajar kitab ini macam kitab ini. Nah, kemudian saya bawa Al-Quran lah. Awak kau tenuh Al-Quran itu memiliki waktu waktu yang lain. Kalau mau menghafal, ya bisa ambil waktu yang lain. Majlis seperti ini kemudian jangan ditinggalkan demi menghafal Al-Quran. Nah, pom itu. Bukan kalau kita punya ta'lim, kemudian yang lain masuk di sana. Nah itu, tidak seperti itu. Apam tak? Bukan kalau kita punya ta'lim, kemudian yang lain masuk di sana. Senggul ngomong-ngomong apa? itu tidak benar, tidak layak. Jadi masjid seperti ini adalah masjid ilmu. Quran memiliki waktu yang lain. Allah wassal wakta. Allah memberikan keluasan waktu. Masjid ta'lim dihadiri waktu yang lain untuk mengapal Al-Quran. Apa itu? Itu yang oleh beliau. Ia jauh lilwat diwaktu liladzilulhid diwaktan. Seorang itu membuat untuk apalan itu waktu khusus wali tilawah waktan dan bacaan juga waktu khusus wali ilmi waktan dan juga mengadili ilmu juga waktu yang khusus lah yugnihada anhada. Ini enggaklah mencukupi ini, tapi masing-masing diatur. Nah. Maka kita butuh amal jama'i. Amalan bersama, terbetawon, nah. ya kan? Seperti ini para sahidah, para pengajar menghadis menghadit taklim. Nanti pada waktu lain, ya kan? Masing-masing menyebabkan untuk memberikan kepada yang lain berupa ilmu yang lah yang lain. Nah, itu, maaf itu yang diinginkan oleh beliau. Rahmatullah. Jadi bukan semena-mena Al Quran itu lebih Afdal ilmu adalah yang ada di situ kemudian ya kan di saat adanya majelis taklim dia sibuk mengamal Al-Qur'an enggak menghadiri taklim lah ini enggak benar <tuh> maka dikatakan oleh beliau la Al-Qur'an la yuktamu ala misli hadhil majalis jadi ketika sebendas mengajarkan kitab ini ya kan di saat itu beliau mengatakan bukan Qur'an itu lebih afdal ketika adanya majelis seperti ini tapi hadi ya gunakan waktu sesuai dengan kesempatan yang yang ada sebaiknya perhatikan Soal halwa wajibun alal al Muslim ayat seolah waktu untuk tadarbur fikuliyomin. Pertanyaannya apakah wajib atas seorang Muslim untuk membuat waktu untuk mentadarburi setiap hari? Subhanallah tidak wajib. Ma'wabi wajibin kuliyomin, enggak wajib setiap hari. Tadarbur apa enggak wajib setiap hari. Hasbato khasro dengan kadar kemampuan. Membaca Al-Qur'an itu bukan setiap hari tapi dengan kadar kemampuan ma'afi sayun muhaddadun. Ma'afi sayun muhaddadun enggak ada sesuatu yang perlu dibatasi. Artinya apa? Lihat dari sisi apa? Kesempatan yang yang ada. Yang penting jangan sampai menelantarkan waktu. Maka nah, kalau diperhatikan ya ikhwah, waktu kita ini benar-benar harus kita perhatikan. Sejauh mana waktu kita untuk mendapuri Al-Quran untuk membaca kalimah Alul Ilm ini benar-benar perkara yang harus dipikirkan. Alwalad syabai tetap barah wa yaktan hatta yakta kiya yang wajib seorang itu mendapuri dan memiliki kepedulian supaya dia bisa bertakwa kepada Robnya yaf'alu ma la jahluhu yaf'alu ma la jahluhu dia melakukan apa yang apa la yasa'uhu jahluhu artinya kebodohannya itu enggak diberikan toleransi dia melakukan apa yang kebodohan itu enggak ditoleransi di sisi syari Jangan seorang itu bodoh tidak peduli. Tapi kebodohan yang mana yang perlu kita tidak boleh boleh kadang-kadang kurang peduli. Kebodohan yang tidak ada toleransi dalam syari ini kita harus benar-benar jangan sampai kita terjang. Kenapa? Karena bukan semua kebodohan diberikan kelonggaran dalam syari. Maaf om. Ya'Alu mala ya sauhu jahalu. Kadang salah satu kebodohan itu diberi toleransi, tapi ada kebodohan tadi itu yang mana enggak ada toleransi dalam syari'ah. Mahfum itu. Jadi bukan semua kebodohan toleransi, ada kebodohan yang enggak ada toleransi dalam syari'ah. Aqidah kita, ini enggak ada toleransi. Ya kan? Banyak manusia yang mengetahui bahwasanya Allah berada di mana-mana, semua orang khususkannya. Ini kebudanan bukan toleransi kebudanan yang harus di stimuskan. Aduh, maka nah, kalau itu orang harus tahu cari ilmu bukan cukup sekedar mendengarkan tetangganya ngomong A A selanjutnya B selanjutnya B. Ya balumayyuhinu ala fa mi ma'uzaballahu. Ini perinciannya. Seorang abah melakukan apa yang bisa membantu dia. Seorang abah melakukan apa yang bisa membantu dia. Atas memahami apa yang Allah wajibkan atas dia. Dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. min Mingguan tahdidin tanpa harus dibatasi. Hari tertentu, waktu tertentu. Mentadaburi Al-Quran itu adalah tidak ada waktu. Tetapi apa? Yang penting. Perkara yang sifatnya itu memang tidak ada telah dalam kebodohan. Ini benar-benar harus kita. Upayakan diri kita bebas dari kebodohan tersebut. Mahabam itu? ah dalam arti, bukan semua kebodohan diberikan toleransi, diberikan kelonggaran dalam hukum syari nah, Sekarang berapa banyak manusia Betapa banyak manusia dari ujung ke ujung yang mereka menganggap bahwasanya Kebodohan yang sangat parah pun ditoleransi dalam agama Tengok, keluarga kita, kawan-kawan kita, kaum kita Berapa banyak kebodohan yang mengepung diri mereka Dari kaki sampai ujung rambut Ya kan Dianggapnya itu perkara yang toleransi Yang penting bekerja Nah Maka disibukkan apa Kerja apa saya ingin aneh Kerja apa saya ingin aneh Pilih kerja aneh Eikutai. Bukan kok Perkara yang wajib untuk dipelajari ini Ditanyakan tidak Tapi Yang tidak cuma sekedar apa Sekedar dari perut ke bawah, bukan dari perut ke atas. Dari perut ke, ba ke bawah. Kalau dari perut ke atas masih mending isinya hati. Nah, itu. Itu ke bawah apa? Segedara, Pak. Kotor, kotoran yang tanyakan ya, bakal kencing bakal dan yang lainnya yang ditanyakan. Nah, itu. Tapi bilang, "Soleh ini terlebih tukar dulu dan nanti kita sambung lagi." Walhamdulillah billahi ta'ala, تشهد أن محمد رسول